Otsetik haotxera. Arrastotik urratsera. Biotzak gidatzen du tempoa. Gogoak pizten du kantua, Soinu fabrika gara. etengabeko gabeko produkzioan. Entzute fabrikak. Betazalik gabeko belarritan. Soinua hasi, Ezi. Eta erritmoan kaiolatzeko tresna. Musika. Musika.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 playlist Velari Bat Aohan Hola, hola, hola, hola. Kaixo, <risa> kaixo, kaixo. Kaixo, el ni out serio, naiz, ta beste aldeko hori, ba, pizkatola aots hostalaria. Kaixo, el Hola. Un nieto real, gustioka. Sin tener que ratean saodet. Joder, espaldico partes, eh? Bai. <risa> N. Faiatu dugu, eh? Zemaita astetan zehar. Bai, jauna, bizitzak ez digu besterako maten. Eh? Bai, eia, Biztana. batzutan, nolako agertatzea, eta pena undia izan dugun harren, faltan botatzen dugulako gure hastazken erako sesioa guzta. Bai. Nik bintzatu, bai. Nio inasita janez gertuko, eia. Bai, eia. Bortu bete zitze giten onguna ez. <laughs> ha! Etzaitut utziko, eh? eta atzialentzun eh? desuten barre horrek esatekoak ere baditu, eh? Horrek esan nahi du gaur ez gau bera bipeza gau, hori gara. Ez, ez, ez, Bueno, ongei torriak, zintzekik irrati antzaute, playlisten bak ez zute, zerta etorri zeraten. belarri bat eta horra sartzera. Hoi da, ba, musikan inguruan, tertulio atxosatuko dugu, ba, ezpa, esango dugu, ze aste zaunea torri gabe ongean, eta, pues, ba, espa da, zertan nahituko gean jakin dezazuen ba, normalean tertuliatxoa mm, e, abiatzen dugu, norbaiten entzuteko moduari, edo haie haren kantu kutxunen inguruan. Ma, pertsona horren, bueno, zakitzantzu batzuk edo eskuratzeko edo. Bai, gaderapartolo bat botatzen dugu, txekuña hortan, ez gara, inurrunea jungo, gozatuko, gozatuko dugula ziur, hori da, gaurkoan hemen daukagun gonbidatu honekin batera. Nor da, kaixo, eguerdion, miren? Kaixo, eguerdion, denei! Hala, engiet horria! Resker kasko! Zehondue mentza dela, prestagertu zela gurekin, ba, zeur aski, azkena izango den, demoraldi honetako azkena izango den saio honetara? Ooooo! Ooooo! Bai. Ooooo! Ba, udara ba, bai. ba, ere iritsi zaigo, eta guk ukere... kan bueno, gauza oindekangauza batzukiteko ditugun arren, e, udara gozatzeko ere beharra, ba, dugulako den ek eukiko dezuten bezala, zeur aski? Ba, beti saioa azten dugun moduan hasiko dugu, miramsei dispide dorirabilitate zu edo, edo eza edo ezzukesan bai bai bueno bai, torrenezenen sant dizuet logika hondirik ez aukala neres elekzioak ez eh mm, oso muzikakein asko empatizatzen dut, eta orduan ezin da asko entzun zati kan asko ba, mugitzen dizke barruak eta orduan botaet ba nei, alaitu edo memoria politak ekartzen dizkiaten abestiak e, hautatu ditut ani hemen cerrandari o... begira nintzenta esto promete <laughs> Bye. You can't touch this. Bye. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My, my, my, my, my this. music here. touch this yes yeah, how we living and you know we can't touch this Look at my eyes, man, and can't touch this Yo, let me bust my funky lyrics Fresh new kicks and pants, you got it like that, now you know you wanna dance So move out of your seat and get a fight, girl real schools in summer you can't touch this give me a song or rhythm make them sweat that's what i'm giving them now they know they talk about the hammer they talking about a shotgun and tighty singles us up so fast on Irribarrea oan besoa gora, Gantzua! <tien> jo, eh, hola, kisten geroa jarriada bat ean, eh? Ba? Hora, sorbalda horata. Mm. Nik tabernetan faltan botatzen deten tema badau. Aha. Tia, ja, bai, eh? Bai, gau giroan iruditzen zait temazo bat. Bai, bai, MC Hammer. MC Hammer. Gaur, alaituko gaituzten kantuak? Bueno, zua alaitzen zaituzten kantuak, ezta? Bai. Esta? Seguro zua alaitzen bala ima zaituzte, beh, ba, bala ima zaituzte. Gure aleituko gaituztetela e, Espero dut Bai, hauretzaren e, politiak e, gogura kartzen dizkizuten kantuak mm. e, Nundi ignorakoa kontatu aleiteke Bueno, bai, mm, nik uste eta beste honek niri akartzen e, dut txekitako memorita Principe Beller ah. eta lako tema noventero hip-hopero Baciloia, ez? Eh? Bai, asko guztatza, zait Festa girokoa. Festa loa, girokoa eta txikitan hori, ba, jarri sakit irrati lan edo eta etxean dantzanko unaloka. Buen, biz beti zen nahiz etxean dantzaitako bitakoa. Mm, energia pixka behar detenian, te moia jarri eta etxe dik uuuu! Erua bezale ditzen nahiz. <risa> <risa> maren kutxu bat. Abai. <risa> bai. <risa> Tamak ere egiten du. Igual musika ezberdinak inekin ez? Bai, hemen ere jarribe bat, onban, nera matan eraitan dantzaldiak, saloean bat zendizkitenak. Ah, eh? bai, eh? <laughs> Haiekin dantzan ibiltzen zineetan egitakoak? Bai, igande goizero. Igan goizero musika jarri eta e, e, dantza familiarra. Bai, etxeko garbiketa egiten genuen denen artean, igande goizetan, eta temabatzu jartzen zientak eron. Momentu batean nera matanik, garbiketa uzten genuen eta dantza alazten genuen. Bagero agertuko, dia, baintxe gaur horla planteatu dugu programa ni hain naiz... E... E, miren arritzen jartzen dudan kantuak otzarekin, orduan, saiatuko naiz oietako kantu bat e, orain txime pintsatzen, aber. a, Lane, a bar Seguiruan jarri eta tope, eh? Mm, bai, bai, bai. Hagen nuen debitelzen den antologiak viniloan doblea ziren, eta hoi. Eta tope biltzen ginen, eta zaten nuen temo bat be debitelzen azartu behar por... dut. Eta hau erlegitu dut, gustatzen zaipia kontatzen dula kale batean gertatzen dien istorioak eta horrela ez. Aha. Eta, ola, storytelling re, kontu kontalari roi horrekin, eta gero instrumento guztiekin, oso alaia, eta oso politan omen aldi bezala kale bateri, eta, uh -huh. eta nik asko jartzen hul Londresen er, er, goatzen entzenean, ere bai. Kuryoso, eh? kurioso da bai. o sea, kurioso da, bai oza, que horere visualizatzen zen zu tropeta eta flauta hoiekin <tza> <h deposits> eh? bai, alaitasunak ze bukolikoa, ez hori herriaren uruzko ikusperiori miren, ze polita ja, igual ez hausia realista zemikola ikusten net <tza> ja, kurioso, hombre, banderin koloretsu batzuk eta barra bat jartzen baitut zu igual bai, igual gehiago bai, bekokaleo bai, izanbeiteke bekokalea li li Gure oso baitare, Londresen egon eta biter jartzea Gure herriaz, gure hitzeko hori... Paradogiko. Paradogikoa Paradogikoa, igual, hemen zaudela Londresen eztaz gozatzeko trikitisa jartzen duzu Eza jartzen duzu? Trikitisa jartzen bai, bai Bueno, larogei garre, larogei tamargarren erain dugu lehenengo kantuak salto Hau ondikan atzea ojungea honekin gurasoen gure gure generazioan Bueno, talde kutxuna, askoren talde kutxuna de la kota Azkenian guk mori, posen, Naita ez, jaso dugulako, bai, ez da? Bai, bai, bai. Ikusten ditu nik ere, egande guzkitxoak besaloian e, guzkia argi asartu, ta hantxe gurasua, martxan jada, eta zuetik bai. alditxatzen zela da. Venga, gora! Bai, gora, Penny Lane! <laughs> eta zetokatzen ze zaitzun ze zuri garbitzea, miren? Baina ego hibiltzea, aspiradorak inbeti. Zaki fetitxo hori da, gat. Ah, bai, bai. <laughs> aspiradora. <laughs> Bueno, explicato el universo, explicato un las un ahí, eh Horro eh, oh, tzikad <risa> Va, venga, Ander, sorpresa de llegota Eta hori bezala irri barrea eta dantzatzeko goba, sartu balimaz daizu Ze gaurkoan bazkaia erratako zeitzula Bazkalte nahi balimaz da, kontuz, kontuz Salto hakematen ezan zaxi, eh? Eta dena den ba, mire ni eman eskerrak Ebera ikarri baitizkio goba aurko kantu hauek Oren gontan nina Simon? Hmm, nina Nina Karo nina hartu eta zetema hartu, ez nina dena? Eta hau er elegitu dute irribarra hangatik. Irribindekatzen dut elako, irribarra botan jarri behar dela. Mm -hmm. Eta gauzak aldatu egiten dira irribarra bat forzatua gadea ere. Bai. Aldatu ditan da, beste arekiko erlazio, gizak, gizakien arteko erlazioak aldatu ditan dira batekin eta. Naiz faltsua izan zuke esan dezu. Dai, dai, dai igual du. Faltsua edo. Gero natural, naturalizatuko fal, da. Faltsua nuke esango, barkatzen badia zute, nahi zure burua behartu, behartu irribarrean jartzen. Ba, fortzatu zure burua pixkate ir, irribarrera eta irribarreak emango izu bueltan. Ja. Zugarri da zuna, ez? Nik hori ikusten dut... Hola, irribarrearen analisi e, analizibat eginez. No. <laughs> ez, niko nikoziet frantzian adibidez. Neizte askotan hori e, ez egia askoa izan, aurretik hirribarre e, askotan. Eh, bona, ez sí. a, beti izango baina. Jarrera hori daukate askotan, e, amabilidadea eta hirribarrearekin etortzarena. Gero igualzuk e, irakurketa ez ingo ez horri ninguroan, baina. Yeah. Baina hori egia da... Ne mate, asko asko matendela. Yeah. Ba da kezue diote, em eh, arkatzbat abide sortzartea neltzen balinga duzu. Horrek Irribarrearen keinua provokatzen du Espainetan eta esaten dute zure burmuinak, eh, muskuloaren mugimendu hori kaptatzen dunean, zure burmuinak benetan barrezahiko bazienaren sentsazioa edo informazioa jaso duen ez gero, generatzen ditula, ba, barre iten duzunean generatzen dituzun X eh o X komponente kimiko, eta ordain horrek naiztazuk eh Inprovisoki barre egin ez duzun Horrek generatzen ditu la, barrak, e, generatzen ditu la, zehagauza hon berdinak Baklavia mm. ba dauk, hau Bai, bai eta horregatik esan denzat Hortzatu de, inberdala pixka, segituen hau da Harkatzak denentzat, beze? Harkatzak mundu daan bai, bai, Simon Eta Simone, Simon Edo behatza be ere, eola aurra txikia baina bezala mm. Bai, bai, gorputza oso intelijenta da Eta behar duena eskertzen du <laughs> Eta kantu hau nundik heldu zaizu edo Nure no ez ezagutu zen uen Nina Simona dibideaz? Ba, Simon txikitatik, nire gure ah, bai, sopazko eh? gustatzen zitzaien soula, eta My Baby Just Cares For Me tema entzuten gertitun salamankara juten ginen bidea iguz. Digitan, egenan wow. egen ez, zen, <laughs> nire nahi eta nire harteko gerra behar jartzen zigun tekno, eta, eta guz nahi da genuen dena lo mejor del soul, ez tema ja eta da taola ibiltzen ginen negoziatzen baina, bo, disfrutatzen genun Nina Simonekin pila bat. eta hortik gero ja ba urkok, pisk, pila bat jaire Londresen elkarrekin bizi gineean urkok Nina Simone asko bait zeuden eta pila jartzen zun etxean ere bai Aha. eta hori recuperatu nun iguala e? e? oro anaia aipatu duzu eta betimen playlisten anaiaekin bai kon <risa> kon kontu metiela musikaren inguruan anaien kontua. Mm. Orduan igual bueno, tema bat entzungo dugu eta gero jarraituko dugu igual, gai hori, gai horri tiraka esta. Osodo. No? No parete que U.K. Zubiko, ventate zipikipiketa zip, Rokomiak zip, zip, zip. piparitu, eh, fiesta-fiesta ibiza Hombre, hau irribarrearekin, irribarrearen... Osea, apologia horrekin edo forzatzearen asuntorekin Nik uste hau ere pixkat forzatu barretzula zure <gülüyor> Gozatzeko, hori bai Forzatze mali mahez zu eta eta kanpoa utzita Tope. A tope, a tope, eh? A tope, a tope, hombre. Tope abaniko eiki. Hori da, zuge imaginatzen zugegurua torsoa laire, ah. bat ez, es onbrera, majoatzuk, eta <gülüyor> bi abaniko giganteet, haze, eh? rei de, <gülüyor> de la fiesta. Rei la fiesta. Edo karnaualetan, ez da? Edo, bai, nire lagunei mezu bat emendik, oso disfraz ona iruditzen zait, loko miga. Urren gurterako. Bai, a ber, komenzitzen ditu da. Sin eh? falta. Ba, eze, lagunduko dego miren igual, ez? Bai. Ez ha, mezu hau konpartitzen dugu, eh, mirenden badariako, eh, lokomiako mozorroa, ikusi nahi dugu horretako kaletan urrengo urtean. Son sistem bat atzetei lokomiaren gartzuak, egin <laughs> gabe, eee! Ba, so, agian son sistem egon jarri genezak ez zure, nahia miren? Nera bai, bueno, ez <laughs> dakit. <laughs> agian teknoa pentsatzen ez dakit? Bai, eh, hau da, nik pentsatzen dut, igual dela gehien gerturatzen egan tema ez. Beha bere, lotik eta nineretik, lokomian igual topa, topatu gaitezke. <risa> <risa> <risa> <risa> Beraz, orduan, lenoa, iriki dugun gai horrekin, normalean, e, jendearen esperientziaaren arabera, musika asko iristen zaia nahien bidez. Nahien bidez. Hmm. bidez eta haien diskotekak, ez egituan, aie, azten zea rakatzen, eta hmm. bat, ozat, eta bestea bilatzen. Ba, gure kasuan, gertuago ingitu badinak, orduan, hmm. konpartietzen genuen pila bat, eta... Baina zure suan ez? Nikuste konsensura atzirela iritsi. Lehenu esan dukotxean negoziatzen zutela. Nik uste gehiago osteage ziala eta bestiai? Mai. Zentsia hori ematen du. Mai, eta nerito hori mai. Mai. mai. Eta zu txikia, txikia nahizan da? nintzen, eta batak izotea. Takatun. Bai, bai. ez duñoiz eh aldeltatik eh edan, eh, musika mm. Ez, Es le gana sinatik eso, o show ruti gailtu izant zaidetenean, naian, mm. jugatzen echikitan eginela eh, elkarrekin eltzian eh, lagunak eta ben holanean nai handiskoa beiratzen ta jartzen daute ema bat. Taztena te quiero, te quiero puta, tun tun tun ta. Ya, ah. ruma ja hasta eh, Esto es que yo voy a ir a tu porque no quiero. Se cierra el grifo. Bye, no quiero saber. <risa> <risa> Te quiero, puta. Eta, eta, eta, ¿Aún no la iritsa a su lo comiase? Televistate, ¿qué tal de no ir bezala? Jo, boom 92, ¿eh? Un doitako... disco recopilatorio. Re disco Chongo, recopila... bye, bye, pero son días en eh, Nargazki de aquí. Pero bueno, eh, chiquita, mitico televista nazco, María Teresa Campos, etc la compro bai, bai. bai, bai. Irudi berese potente zeugaten zeukaten. Bai, oso potente. Se pasa el Lautypo. Lauto, Eta 8 baniko. Bai. Eta eh Anaitik ez, baina nondik e, ez sentaiseski zu estela musika korokorrean? Neri. Ma ba... sakita. Bagurazetik asko. Uh -huh. Eta gero Nera irera pixkat, esatei zut, ni musikakin nakat oso erlazioa raroa. Koztatu itentzait asko, nire temataz despegatzea eta gauza berriak entzutea horrela. E, mugitzen nahi nahi zelako asko. Osa, klasi, klasiko... Bai, bai, ni nahi zelos klasikoz, bai, bai. Esko ez uh -huh. gehiago. Ba, gurea dieneko klasiko batekin igual. Hale? Bota! all alone Ia oso dikutze du kantua hau, klasiko ondia bezala <gülüyor> Hora, koro hori bukazua, munkerako koro hori entzuteko, ez? Irribarrea <gülüyor> mm, ateatzen desuten kantua geikarri dituztula esan desu hasieran Irribarrea <gülüyor> <gülüyor> nondik datorremen Iyuntasunaren atzerti argia beti agertzen delako, edo? Bai, bai, bai Ia oso gogorra eta hau Baina Eee horregatik precesaren momentu oso gogorrak ke ekartze burura baina momentu gogorretatik ateratzen dela ere ekartzenik burura ez mm -hmm. eta horregatik zulo ilunenean saudenean ere badago norantzro eta bueno neau piskat eh, bai. red hot chili peppers ere bai ba, jakotan ere arteko erlazion beti egondiolako presente oso presente eta beste honek simbolizatzen dela Niretzako oso garrantzit jo esan den gure, momentu baguretzako ez da orduan. Ba, ze polita egurekin hori konpartitzea. Eta nik ez nuke ere joez erresango. Beste kantu bati ateireko nioke. Ba, tuz palabra son ordenes para mi. Ah. I like to do song of great social and political import. It goes like this. Oh, Lord! won't you buy me a mercedes-benz my friends all drive porsches i must make amens Work hard all my lifetime no help from my friends so oh, lord won't you buy me a mercedes-benz oh lord won't you buy me a color tv dialing for dollars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 A Mercedes Benz. Mercedes -Benz bat eroxiko. Jaiko baita garriori. Ona simple targues anda. Mm. Edozen instrumentorikabe, soja era bat eta ederra, ezta? Ederra, ederra. Hombre gero hartzen du Mercedes eta berean untzio batetako erabiltzen du, ba. Mikaboa la. Paradójiko Ba, jo baita Baino, bai, asko gustatu zaitena beti. E, ta pia, dironia, ta eta gustatzen zepia dironia eta gero guztatze zepia esko tipako zondo pasatzen duna kanta besten, eta dago la horta bukatzen ha ha ha ha ha bukatzen du, jarrezka oso kurioza iruditzea beti abesti hau ha? bere jarrera, kera igual ekartzen dezula apetutako ribarre hori ez? bai, hori da, bai bukatzen du, ha ha ha ha ha zondo pasatzen bai, e, e, aburkoztuzk bai, bai, bai, bai, bai, guztan abesti desientekin, ze irudi potentzak etortzen dezkigun gogora modu batera edo bestera, eh Honekin esan dezu ze bideak ikusi posiledia eta kristona da, mm. tipa horneak enpresentzia. Mm. Bunkaro, beste extremo batean, lokomiak daukana eta irudia iritsi zaigu, gure adineko jendei telebistan matxakatu digutelako eta barreta barreta mm. barret, Baino iritsi zaigu eta irudia bat oso argi daukagula denek burua, ez mm -hmm. Edo, inkluso, ahi, jajuntzai burua? Uze jamer? Emsei Hammeren videoclipa, claro que la la laita Margarena Marcal, pues, te ah. le he visto música que indarratu zutenean eta videoclipan rolloa oso indartzoa zenean ere, pues Emsei Hammer, o sea, coloreo ye que ta zertzian beltoie coloreo no ye la dantzatzen kalean, es. Pues porito yekin eta la danza saltu, o sea, horrek. Ba gure generazioan si gausesengoda segurak es, eh? videoclipan rolloa ta irudia nata hori. Ya es aquí ni va a ir aunque la Santxesia chiquitan eta bagen genon etxean garai batean Canal Plus eta MTV tan etzako zen la bomba. MTV jarri ta esun beste gozarik ikusten dela dizte, MTV eta bueno, mm -hmm. adatzen zien taldeak eta adatzen zien eta vagetar zaeltzen intzan beti. Egia. Eh? Ordan igual bai izan dela hori musika ezagutzeko iturri larantzu bat, ez? Igual bai. Igual bai. Irudi akin Bai. Inposatu ba, ba, esan behar nun Bai, bueno Zugezen duzu selekzioa dina Bai, eta batez ere azkenian hauek Eta radioformuleko ez dela Baina bueno, ez geha ursakon sartuko ez goazen gozatzea Bae, Guazen irri barra egitea Hori <laughs> cosa y discreta es tan tímida que solo canta pasadas las 10 cuando duela baita. Tábide g examining b kabita. Gravera u treesko. Baina herei garei hor notions aria, da. Gaudidak. G GOIN, baina,ו�皆さん agarroa grazi gubertu er literunio... Fleetunier Sufe La guitarra del joven soldado Es recluta tambien La guitarra del joven soldado Revela secretos Se desata por un En arpegios de amor Cada instante le pide tonadas y sones Canciones que nunca escuchó Y buscándolas siempre amanece Procurando un mejor La guitarra del joven soldado Hoy tampoco durmió pero oh, hey, oh. La guitarra del joven soldado Es la celosa amante que lo ha de seguir En la dicha y también en el llanto Pero siempre ayudando a vivir La guitarra del joven soldado Es su mejor fusil Es su mejor fusil Su megor fuzil Playlist, Playlist. Belarri, bat, ahoan Bueno, entzun de unak ez du irudi kolore txuta bideoklipen beharrik jendean gana iristeko, emiren? Eh, ez, ez dut ustez. Et... Porosia pure idura. <laughs> Letra guauka kolore, bizia bai. propioa. Bai. Nik antau berdez ikusten dut, bitu. Ah -ha. Zagutzu aitzan eta irudian, ez? Del Bain, joven soldado. El joven soldado. Berdez jantzita, klaro. <risa> Berde piko <picoleno>. dut <risa> Berde kaki ez etu ez dut egun zirni giren Ez da egin silbi hori grazia Nire ikin goli hauken horrekin <risa> <risa> <risa> Ez etu <zte. risa> Den niri bentzat barrura begira jartzen nauk Kantu honek eta silbi okoro korrean e, Irribarria bai baina igual Irribarria bai, baina koliko batez Bai, bai Ni bai nire bak ez aletazuna Ja, beste, hau, beste hau entzuten sanun konio, bitu, norbaitek esan du, ni pentsatzen duna. Ah. <laughs> ez? Azko gustatzen zait. E, e, la gitarra ez mejor fusil. Mm -hmm. Saldi hori iruditzen zait. Eta horregura songan dik. Ez bitu, ze nire beti oso Milanestarrak izan dira ez, eta arduan Silioen etxan e, ba, zeuden binilo batzu, baina ez dugu asko entzun inoiz. Eta nire etxo neukan piskat, e, abotxo agudo horren no, bakizu jartzen zian piskat burua hola. Baina gero joan ginen Kadizea lagun matzuk kampinean, eta asko entzun genuen Silioa, eta harrak ezaten ziren, entzun guztatuko zaizua entzun, entzun entzun, entzun, entzun, <laughs> Bai, ezakite zer da kan Silvioak nikuste, ba, azotan agertu da playlisten eta hitz egin dugorri buruz eta Carballorekin adibidez ateratzen argita eta bu, ikastolan abesten nabesten egun egunero Silvioren kantua ja tamen. Puede estar enaga, que Bai. ez dakitu gure ezakit, e, oso beraun altizarrenetan eragina izan duela, igual adin tarte baten O, e, bada, bat terako da oso gokia egian, ez dakit oso ondo zer yeah, baina? Jaa, yeah, yeah, jaa, igual, formatzen aizean egan ez? Pertsona bezala kantu Bae. eta poesia guzti horiek badauk nun bilatu bere lekua. Eta gainara betirako galatzen direla Silbioren kantua, gara <laughs> Bueno, ba, hortxe Silvio zure bizitzen ere bai, mm -hmm. garrantzizan zuen momentu batetan, eta itzultzen da, tarteka. Bai, bai, bai, silbio beti dago horrez. Bai. Ta, etxean ere ba, batzotan jako konbentzitzen dutenean ean temila batzuko. Akarrekan etzai ala guztatzen jotzea oso komplexu gomen da. Ah. Gitarran. Ba, baya, alperra delako. Alperra. Hako ditun behatzikin. <laughs> <laughs> <Gino nosoiga. laughs> ba, egual kantatzeko beste bat jarriko dago. Bale. Este bálsamo no cura cicatrices, esta rumbita no sabe enamorar. Este rosario de cuentas infelices, calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arde, este teléfono sin contestador. La llamaré mañana, hoy se me hizo tarde, esta forma tan cobarde, de no decirnos que no. Este contigo, este sin ti tan amargo, este reloj de arena, del arenal. Esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos, para el viejo Peter Pan está cómoda sin braguitas de cara el tur del sojo desde un rojo autobús estos ojos que no miren ni comparan ni se olvidan de tu cara ni se acuerdan de tu cruz no abuses de mi inspiración no abuses a mi corazón tan mal pecho y ajado que está cerrado por terribos Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir confianza lo conoce ahora los Esta falla tan lejos de su gitano este penal del puerto sin pisaví esta guerra civil este mano a mano estos moros y cristianos este muro de Berlín este virus que no muere ni nos mata esta amnesia en el cielo del paladar la limusina del polvo por Manhattan el invierno en Mar del Plata versos del tapita, este hacerse mayor sin delicadeza, esta espalda mojada de moscate, este valle de fábricas de tristeza, esta duda, esta certeza, esta colmena sin miel, este borrón de sangre y de tinta china este baño sin primer ni nembotar de estos huesos que vuelven de la oficina dentro de una gabardina con manchas de soledad no abuses de mi inspiración no acuses a mi corazón tan valtrecho y ajado que está cerrado por derribo por las arrugas de mi voz se filtra la desolación ESA BERKE ESTOS SON LOS ULTIBOS PERSONS Irribarrea bai, baina hemen izin izi atu behar entzuten, kantuan entzuten Barrura begira igual bakuntzak bere, bere esperientziaria edo Beste irribarre melankoliko bat? Ba... berriz parado ja, baina ez eh? oso... A, sabina kalai jartzen nau, memoria asko ekartza izkitalako, baina nere gurasoena eta nere gurasoek Madriden bizitu zuten esperientzia eta beraie kontatutako historia guztioiak etortze zaizkitelako burura eta baitan ere Lizarrako lagun bat ekartzen ditelako burura asko Joseba Iruñako ikolan ezagutu ginenak eta oso gertuko erlazioa daukagu e, urtean baino itxeitzen dugu edo eh mm -hmm. baino beak berri Urkognina Simon Berriz ekarrizean bezala beak Sabina ekarrizean Berriz eta orduan bi mundu hoiek lotzen dituen poeta da, Sabina. <laughs> Isilik e, irribar, erdizka irtetzen den irribarre batekin uste entzaitu enkantua? Baiz, egero letra irudio oso potentez beteta dago, ez? Eta, eta nik uste denek denek imaginatu ditugula irudio diek eta igual ezin plasmatu eta beak nola hori. plasmatzen ditu nahi nondo, ez? Bai, esan behar nun azkenian ere atatzen zailzula esaten dezulako, txak, oiz eda bai. eta hori ere, bai Bai. eta baita hori ere. Bai. Bai. Ba, orche, eh, Sabina. Txaina. Sabina ekarri berriro ekarri zizun Joseba zure lagunak, bañalenagotik esan eh, dezu gurasoengatik eh, jaso zenuela, mm. ezta? Ba, esan dezu aiengatik eh jaso ditun oroitzapen batzuk eh, berpisten zitulako baita ere zuregan. Bai, curiosa da, ez? Bai. Eh, nik bizitu ez eten ezer, baina inbeste kontatu eta Nire bizitzaren parte dien memoriak, ez, ba, hori, ba, ba, Frankoren azkeneko urteak nire guraso Madreden bizitzien, eta futbolean tamai ikasten eta konplugun gero klaseak ematen, eta, eta, bueno, ba, unibertsitatean nire bizitatuko gata grisekin, eta, hola, hoi den atortzen digurura, ez? Ba... Oain arte, gure eroitzapen propio ekarri dizkigute kantuek, orain, yeah. deskurretu dugun besten orbaiten eroitzapenak ere ekarri, ekarri aldizkigutela kantuek. Kasu ontan mirenen gurasoek, kontatutakoak, mm -hmm. zuk imaginatutakoak, eta Oreda. ero musika honen bidez berpizten direnak. Vai. Bueno, un lio. Un lio, un lio. <laughs> en, en los amigos de mis amigos son mis amigos, pues los recuerdos de <laughs> mis amigos o son mis padres son mis recuerdos. Eh, sí, sí, eta hola da, eh? Hola da, bai, bai. Ez askotan gertatzen da, norbaite kontatzei duzu, zerbaiteen beste aldiz zauria dela. Oa... Hey turo, Jack I want to come back no more <risa> Ray Charles Ray Charles Ray Charles eta bere koristak Eta bere koristak, por supuesto ah, Muy importante Mira, Baita, beste ametxatako bat, korista izatea Zora ah. la bai, bai, bai Eta konton hartuko de waker Bai Bai, bai, bai Bai, bai Ez dago orain esan beharri baino Nik uste bia hitorri zego laburara, eh? Se eh? Segituan Ba, izate, beti rebindekatut nahi deten e, figura badako oriztena, ez? Kriston e, Koroak eman dizkibute, eta beti berlitzen dia bigarren parte horretan, bai ez? Bai. Ze izango zen Ray Charles bere korizta gabe, ez? Eta <laughs> kantu, kantu hau. Eta kantu gero, bueno, ba, emakume bat zaten gizomatei, bitu. Bakizu ze? Artu karretera eta ez voltatu. Ospa. Ospa emendik, zoetzean aneretzat, toma esan. <laughs> Bai, eta hori, hori gizon batek abestuta Eta gizon batek abestuta bai. Eta, bueno, gizon hori ere txela oso Ez agotzen duzu pixka bere historia. Bueno, da? esaten da, ez e, bueno, Eta pelikula ere egin zute, ba, ba, oso alkoho Eta emakumearen erabilera hori, ez? Bere, bere aldera, eta, bueno... Paradoja bat, berriz ere bai. <laughs> Bizitza paradoja dago. Ba, bai tanundi que los ustedes son suri recharge. ere, recharge era chiquita con lo mejor del soul disco ez da. Ah. <laughs> Gusto este marcado de la raízitza disco rek. Eh, horri gurasoetik era askor Barry White eta hola. Este a lo mejor del sonikerizanuen hortik zinta gut bueltaka. Ah, kriston eh, tema fasto da. Bai, bai, jode. Bai, bai. Nik bada que un ni que le che santa santa historia hoy. bai. Ez beste mundu atago. Urrengo de modaldirako. Orain ja de moralduntako azkenik minututan gaude eta eta azkenak kantuari aingo diogu lekuan. Bai baduzu aurkeztuko dugu era porrazen una excepción. Vale. Ba, kantu hau elegitudet Lasek las que se le ikusita gera tasnon nos que bai ez hera indikatu berdiei pordiak. Ez, eta Queenek egintzuen Fat Bottom Girls tema hau iruditzen zait oso gaineroa oso ospakizunerako tema bat, ipurdi handia mugitu eta horregatik mugitzen da mundua, horregatik da mundua, borobia emakun beharen zerbait badauka munduak, ez, zerbait ikukatu. Azik, kurba hie jarri martxan eta, eta ospaditzagun kurbak. Oh, you gonna take me home tonight Oh, down beside that red firelight oh ta energia esango dugu Mirenek bota duen mezu hori ala alta kurbak eta muitu airean, ez? Mm -hmm. Muitu Moitu eta eta gainera mugitzea eta mundua mugitzea. Horidea. Gure kurruak. Zozergati dela boroia esan duzu, ez? Es? Bai. Ba, ez da zerbait da boroia. Baitase ondo heren horraitek ba las XLren kasuanmo, estenango zatual izan genun lana ikusita ta haiek botatzen dute na botata heren horraitek esaten dunean, ezta? Rotasun horrekin gogoraraztea freskatzea da zure buruari heren gogoraraztea ondo dago. Ba. Biola las barrigitas ezten zuten, ez? Biola las barrigitas, bai, claro, bai A mierda las barbies, biola las barrigitas. Bai, bai. da emakume bezala, uf, horra, horra garai ja, eh. Horra <laughs> garai ja, badirudi aurreragoa zela denak eta baino mundu batzera doala, ez? Hmm. Ni abrumatuitan naiz, tare ikusten ditute, eta nuntzioak eta eske abrumador. Gauzak bye. esaten dian gauzak, errestasun batzuekin, ez meo no, noa, noagas. Baagas. Ba bai. Bagun oragoazen e, ez da galdera Hau galera prosaikoagoa, erantzuna behintzat, gunora goazen, ba, programa iztera, ez da. Bai, baina aurten goz. Aurten goz. Gorako, ikusiko, nola, ikusiko dugu nola anturatzen dugun urtea, baina... Bai, em, eskerragin manbarkoizki guen mendik basa din guztiei, entzulei eren oski. Ez, zerrenda alguzea, da. Zerren da, baina. Eta haien eskuzabaltasuna ere... Eskertu erraldo, garrekoa. Ja, eta eskertu, eskertu garrekoa. Gaurkoa zura bezala miren. No, Zuei eskerrik asko, placerroa da. Jo, bani bintzat oso, oso ondo pasadet. Nik ere bai. Irrifarrez e... ondo gara ezta? Ez e... Eh? Irrifarrez bai, oso, oso, oso politia hemen zoi eskerbizi izatea bizitzen ditugun gauzak. Gombite bat, madalenetan badakizu, eh? urtero bezala zintzilikek bere txok aukiko dula. Gauza egin Bai, beti bezala Eta pasa zaitezte, eh? Potea tartzea, saludatzea Elkar topoiteko espazioa Eukiko dugulako madalnetak txoznetan Zin bai. zilikan neongo dala presente Eta besteri gabe, miren, azkeneko tema orkestu iguzu Agurtu mairen nago Bai, eh, ekstra bat jarri det, eh? Ekstra, ekstra e, Ekstra bat, oso, potgarria Eta espero det jende asko Eta ge prendas con memoria que ere irikitzea oso modu hostalarian, ez? Fragal rock. Wow. Mauroengo de arte también esker que miren. Zuei, zuei. Aleando serí mucho baná. I don't tu Zagutu aldaiteken horbait, bere abestik utxunen bitartez. Playlist. Asteleen ero, eguerdiko ordu batetatik ordu bietara. Zintzilik irratian. Edo nahi duzu momentuan, gure playlist.blogspot.com webgunean. Playlist. Belarri bat ahoan.